Pista 2 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 12 Creștinismul a dat o grea lovitură picturii clasice. Desenul este executat incorrect, simbolismul scenelor și figurilor devine monoton și de un hieratism rigid. Mozaicul în care atenția excesivă acordată draperiilor maschează necunoașterea anatomiei umane. Tinde tot mai mult spre decorativismul geometric. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Aceeași curbă descendentă o urmează ceramica și toreutica. Alte genuri de artă decorativă, în paranteză argintărie, obiecte de sticlă, de bronz, etc., paranteza, se mențin la un nivel artistic ridicat datorită influențelor venite din Orient. Încheiat notă 1 Arta decade, tehnicile se pierd, școlile și atelierele sunt tot mai rare, din cauza lipsei de comenzi, dar și pentru că artistul imită în loc să inventeze, repetă mereu aceleași subiecte și aceeași manieră de a le trata. În aceeași situație se află și istoriografia care, după Tacitus, în paranteză mumic punct, 120, închid paranteza, și Suetonius, în paranteză, m -mic punct, circa 150, închid paranteza, va trebui să aștepte două secole și jumătate până să apară un istoric remarcabil detalia unui Amianus se scrie a m m i -A n u Marcelinus se scrie m a r -C e -L, l i n u -S. Iar poezia va avea abia la mai bine de două secole, după Juvenal câțiva reprezentanți la Roma, de altminteri destul de modești de nivelul unor simpli imitatori ai clasicilor, în paranteză ca Ausonius, Claudianus, Rutilius sau Sidonius Apolinaris, toți din secolul 4 și V, paranteza. Literatura cantonată într-un cerc restrâns de inițiați este acum total lipsită de contactul cu viața. Doar literatura creștină va mai da scriitori de valoarea unui tertulian, în paranteză secolul 3, închid paranteza, sau a unui Lactantius, în paranteză secolul 4, închid paranteza, și în primul rând pe autorul cetății lui Dumnezeu și al confesiunilor, Aurelius Augustinus, în paranteză 54-430, închid paranteza. Acestorat trei, toți originari din nordul Africii, li se adaugă și un remarcabil poet, Prudentius. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Aurelius Prudentius Clemens, în paranteză m mic, punct, circa 405 închid paranteza, după opinia lui fumare lot, ghilimele este singurul liric pe care l-a produs literatura după Horatiu. Prin profunzimea sentimentului și originalitatea expresiei, îi este mult superior. Pentru a găsi un adevărat artist al versului, va trebui să așteptăm mai bine de 9 secole, să-l așteptăm pe Dante. Închid ghilimele, încheiat notă 1. În fine, o criză morală și spirituală. Aristocrația senatorială, cavalerii și în general orășenii bogați se retrag din fața invadatorilor pe moșilelor lor de la țară sau chiar se arată dispuși să colaboreze cu regii barbari. Complexul de cauze arătate mai sus va face ca marea masă a populației pradă inerției și apatiei să accepte pasiv perspectiva prăbușirii inevitabile a imperiului în fața barbarilor. Pe de altă parte, și biserica creștină îi învăța pe membrii săi să desconsidere și chiar să disprețuiască îndatoririle civice, încurajând în felul acesta defetismul. Spiritul științific și filozofic este pe cale de a dispărea. Domeniile științei și filozofiei sunt invadate de religiozitatea și misticismul oriental. Concepțiile filozofice și religioase nu se mai orientează după vechea scară de valori. Sistemul politico-social și noile realități în toate planurile vieții au determinat o progresivă retragere într-o atitudine de inerție și scepticism. Concomitent, doctrina creștină îndemna la o evadare din realitatea cotidiană, procurând oamenilor mai mult neliniști decât o stare de echilibru moral. Plebease obișnuise să trăiască din pomana statului și a particularilor fără să muncească. În paranteză, în secolul IV, numărul zilelor nelugrătoare într-un an se ridicase la 175, închid paranteza. Spectacolele sângeroase ale circului îi dezvoltase gustul cruzimii. Pantomimele obscene îi alimentau alte instincte. Indolența trândă via la șitatea, dominau plebea astfel educată, care asemenea claselor conducătoare părea indiferentă față de ruina imperiului și de infiltrările sau invaziile barbarilor. Nici invazia barbarilor și nici detronarea de către un general barbar a împăratului Romei n-au fost necesare pentru a cauza prăbușirea Imperiului Roman de apus. Subminat de aceste grave crize, în anul 476, Imperiul intrase de mult în agonie. Barbarii În paginile care urmează, termenul ghilimele barbar închid ghilimele nu are un sens peiorativ, nu este un termen denigrator. Ghilimele, pentru greci, un barbar era oricine nu împărtășea limba, obiceiurile și civilizația grecilor, chiar dacă acesta aparținea unui imperiu de o înaltă civilizație, cum era Persia. Această concepție a fost reluată de statul bilingv, care era imperiul roman. Aici, barbar era oricine nu adera nici la cultura greacă, nici la cultura latină. Barbarii nu sunt prin urmare pur și simplu străinii neasimilați. Evul mediu-timpuriu este deci barbar, tocmai în măsura în care nu este un continuator pur și simplu al antichității romane. Închid ghilimele, în paranteză l mare, punct, muset, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. În secolele 5 și 6, chiar și statele germanice întrebuințau termenul barbarus, în sens de ghilimele străin, închid ghilimele. Pentru Teoderic, cei care nu sunt nici romani, nici goți, sunt ghilimele barbari, închid ghilimele, iar legea sadică numea ghilimele barbari, închid ghilimele, pe cei care nu erau nici romani, nici franci. În secolul 6 francii și burgunzii își spuneau ei înșiși ghilimele barbari, închid ghilimele. În secolul 7 însă, introducându-se un sens religios, în paranteză barbari, egal germani necreștinați, în ghilimele păgâni, închid ghilimele, închid paranteza, iar cuvântul capătă o acceptie peiorativă. Încheiat notă în 1. Pe de altă parte, pentru a indica pătrunderea acestor popoare pe teritoriul Imperiului, precum și pe teritoriile europene, din afara Imperiului, termenul adecvat este cel de ghilimele migrații, închid ghilimele, nu de ghilimele invazii, închid ghilimele, de ghilimele năvăliri, închid ghilimele. Ghilimele invazia nu este decât un aspect preliminar al unui fenomen mult mai vast, închid ghilimele, precizează istoricul citat mai sus. Ghilimele, invazia singură, fapt mai ales militar, se limitează la câțiva ani, închid ghilimele, în timp ce migrația este un fenomen care comportă aspecte multiple, nu numai militare sau politice, ci și economice, sociale și culturale. Astfel, încă din timpul lui Teodosius I, vezi notă 2, numeroși ofițeri barbari au fost angajați în armata romană. Citesc notă 2. Primul împărat roman, în paranteză 379-395, închid paranteza, care a interzis cultele păgâne și care a decretat creștinismul religie de stat. Încheiat notă 2. De altmineri, chiar cu două secole înainte, Marcus Aurelius încadrase în rândurile armatei un număr mare de prizonieri barbari, așezându-i apoi în câmpia devastată a padului. În secolul III, împăratul Maximian încheiase cu francii un fedus scrie oedus, în paranteză pe când era numai Augustus, închid paranteza, care prevedea instalarea de coloni franci într-o regiune a Imperiului. Iar la începutul secolului următor, Constantin introdusese agricultori barbari frizoni în nordul Galiei. Aceste infiltrări barbare au dus cu ele în sânul societății romane și anumite obiceiuri, în paranteză de pildă funerare, închid paranteză, precum și unele uzanțe juridice germanice, ca de exemplu practica juridică populară, procedura exclusiv orală și formalistă, personalitatea legilor, vezi, notă 1, solidaritatea familială, rolul martorilor jurați și al ordaliilor, compensațiile în bani pentru crime sau leziuni corporale, vezi, notă 2, etc., Citesc notă 1. Principiul conform căruia orice individ trebuia să fie judecat în baza legilor poporului din care făcea parte. Spre deosebire de franci, longobarzii aplicau principiul ghilimele teritorialității legilor, închid ghilimele, care stabilea, în paranteză, vezi, edictul lui Rotarii, închid paranteza, că o lege este valabilă în tot teritoriul pentru care fusese emanată. Încheiat notă 1. Citesc notă 2. Evident că și principiile dreptului roman au acționat asupra practicilor juridice ale popoarelor germanice, ca de exemplu asupra dreptului vizigot Burgund sau Longobard, în paranteză după cum am văzut închid paranteza, încheiat notă 2. Apoi, nu are rare ori, infiltrațiile lente ale popoarelor barbare pe teritoriul Imperiului Roman au beneficiat și de complicitatea unor categorii sociale de oprimați, sărăciți sau revoltați contra abuzurilor fiscului, a judecătorilor, a marilor proprietari și a funcționarilor administrației statului. Secolul al patrulea în paranteză și în deoseb al cincilea lea închid paranteza, înregistrează numeroase răscoale populare, vezi notă 3 în special în Galia, în Spania și în nordul Africii, însoțite de constituirea unor mari bande de hoți, în paranteză la publici, închid paranteza adeseori organizate în adevărate corporații care nu ezitau să cumpere copii spre a-i instrui în ghilimele tehnicile, închid ghilimele tâlhăriei. Citesc nota 3. Unele răscoale organizate aveau scopuri autonomiste, vizau separarea provinciilor, în paranteză chiar sub conducerea vechilor autorități locale. Închid paranteza, acum s-a întâmplat în Galia, în 435 sau în Britania, care s-a oferit singură saxonilor. Încheiat notă 3. Chiar dacă barbarii n-au căutat în mod expres și deschis o alianță cu aceste mișcări populare, cert este însă că ele au paralizat într-o măsură apreciabilă capacitatea militară de apărare a Imperiului și, în același timp, au întreținut atmosfera morală de defetism din sânul societății romane. În fine, migrațiile lente ale acestor popoare străine au fost facilitate și favorizate de însăși defecțiunile, în paranteză arătate mai sus închit paranteza, manifestate progresiv în toate planurile vieții societății romane. Responsabilitatea lor revenea atât guvernării centrale, cât și aristocrației căci, pe de o parte, împărații îi îndepărtau din funcțiile de înaltă răspundere de teama conspirațiilor în care s-ar fi angajat pe senatorii de prestigiu și de recunoscută competență, în timp ce înalții magistrați ai orașelor și provinciilor cheltuiau sume uriașe, nu în scopuri socialmente utile, ci pentru a-și asigura situații oficiale mai importante. Pe de altă parte, clasa aristocratică nemulțumită de atotputernicia și de intrigile celor de la curte imperială, precum și de cariera asigurată din ce în ce mult parveniților și cadrelor de conducere ale armatei, în paranteză formate din bărbari, închid paranteza, se retrăgeau pe domeniile lor de la țară. De alminteri, aristocrația care și sub regii barbari și-a păstrat în paranteză cu excepția Italiei în secolul 6, închid paranteza, în bună parte atât privilegiile cât și bunurile, a suferit incomparabil mai puțin de pe urma invaziilor decât marea masă a populației. Figură, pagina 16, pagina 17. Reprezintă o hartă. Migrațiile popoarelor germanice în secolele 5 și 6. Încheiat figură Invazii și migrații barbare Dacă aceste infiltrări și migrații erau lente, continui și din ce în ce mai masive, în schimb armatele năvălitorilor barbari nu erau numeroase. Felul de organizare militară a războinicilor germanici era diferit de cel al romanilor. Ghirimele, organizarea armatelor barbare se baza pe serviciul tuturor oamenilor în stare a se bate, a se echipa, vezi notă 1 și alimenta, cel puțin pentru o scurtă expediție. Citesc notă 1. Armamentul diferea de la un popor la altul. Francii, în paranteză, care, la fel ca anglosaxonii, erau în prevalență pe destrași, numai șefii erau călări, închid paranteza, aveau securea de aruncat la distanță o sabie scurtă cu un singur tăiș, Rareori aveau și și tot atât de rar scut și coif. Alamanii aveau ca armă caracteristică o sabie lungă. Burgunzii erau singurul popor germanic care foloseau arcul, la fel ca vandalii, care însă aveau și lance și adeseori o chiurasă. Se scrie că Uir r -A -S -A, încheiat notă 1. Burgunzii și francii au extins acest regim asupra tuturor supușilor lor romani. În epoca migrațiilor, repartizarea pe unități militare se făcea fără îndoială pe o bază tribală. Ea a fost apoi bazată pe diviziunile teritoriale. Comandamentul asigurat la început de șefi ereditari sau de bogații care se aflau în fruntea unui comitatus, mai important, a trecut în epoca merovingiană la agenții locali ai puterii regale la conți. Închid chilimele, în paranteză, l.muset, închid paranteza. Una din cauzele posibile ale migrațiilor a fost o anumită politică de forță inițiată de Imperiul Chinez în Asia Centrală. Pe de altă parte, probabil că aceste populații s-au revărsat spre apus, împinse fiind din spate de alte popoare nomade, sau este posibil ca această masivă deplasare de popoare să se fi datorat tentației oferite de bogatele câmpii occidentale sau pur și simplu au migrat fiind atrase de prada pe care și-o puteau procura ușor. Primele valuri migratorii barbare au avut loc în secolele 4 și 5, pe uscat, dinspre răsărit, cu Hunii, Alanii, Gepizi și Goții, din nordul continentului cu Vandalii, Suevii și Burgunzii, iar pe mare, din Europa nord-vestică, pe insulele britanice, cu anglosaxonii, Juti și Frizonii. În 375, Hunii, popor de rasă turco-mongolică, originar din Asia Centrală, atacă și distrug statul Goților stabiliți în Ucraina. Imperiul Roman de răsărit întreține cu ei relații pașnice și chiar îi ajută, în paranteză se pare, închid paranteza, să se instaleze în câmpia panonică, în paranteză circa 390, închid paranteza, și Imperiul de Apus îi cultivă un timp ca prieten și ca auxiliar. Etius, în paranteză care fusese o statec la Hun, închid paranteza, își asigură ajutorul lor în luptele contra vizigoților, francilor și burgunzilor. Dar după ce își constituie în Panonia un adevărat stat condus de o aristocrație bogată și dispunând de o forță de șoc deosebit de eficientă, vezi notă 1, hunii se coalizează cu diferite neamuri germanice. Citesc notă 1 Hunii, luptând călare, erau dotați cu arcuri și săgeți, cu vârfuri triunghiulare, cu șa de lemn, laso și sabie cu tăiș dublu. Încheiat notă 1 Împreună cu acestea, întreprind sub domnia lui Atilia, în paranteză 434-453, închid paranteza, raiduri de jaf urmate de cumplite devastări în Balcani, în paranteza ajungând până la subzidurile Constantinopolului, închid paranteza, apoi în Occident, coborând și în Italia, în paranteză 452, închid paranteza, Roma fiind însă salvată grație intervenției papei Leon I. După ce stăpânise au în timp tot teritoriul Germaniei, bazinul Dunărean și cel al Donului, regatul Hun, după înfrângerea suferită în 451 în câmpiile Catalaunice, unde armatele romane aveau ca aliați pe vizigoți, franci și alții, s-a destrămat. Grupuri de Huni au intrat în serviciul împăratului bizantin, altele au rămas în estul câmpiei panonice, altele s-au întors în stepa ucrainiană. La numai 30 de ani după moartea lui Atilia, numele Hunilor dispare din documente. Alanii, popor iranian, nomad, au fost incorporați în hoardele Hunilor, după ce aceștia le-au distrus regatul din regiunea Mării Caspice. După 375, bande izolate de alani au trecut în serviciul romanilor sau vandalilor, altele au trecut în Spania. În paranteză 409, închid paranteza, etius s-a folosit de ajutorul lor în lupta contra hunilor. În paranteză se pare că în victoria din câmpiile catalanice, alanii ar fi avut rolul decisiv și gepizii, popor înrodit cu goții, vezi notă 2, care în secolul 5 trecând Vistula ajunseseră la Dunăre, au fost încorporați în hoardele hunilor, alături de care au luptat în câmpiile cata la unice, după care s-au instalat pe teritoriul Daciei. Citesc notă 2. Despre alte popoare germanice s-a vorbit în capitolul dedicat civilizației și culturii vechilor germani. Încheiat notă 2. Teoderic împreună cu avarii le ocupă capitala, în paranteză Sirmium, în Panonia inferioară, închid paranteza, în 448, iar Longobarzii îi distrug în 567. Al doilea mare val de popoare migratoare, în paranteză secolele 5 și 6) închid paranteza, îi aducea în Occident pe franci, alamani și bavarezi. Confederația de triburi războinice a alamanilor, așezați între Dunărea de Sus și Rinul de Mijloc, făcuseră incursiuni ajungând până la Milano încă la sfârșitul secolului III, iar în secolul următor fusese respinși de trei împărați romani. În secolele 4 și 5 constituiau o unitate politică puternică. Regii franci, îndeosebi Clovis, le-au barat atacurile spre vest, încât alamanilor nu le-a rămas decât să se stabilească pe teritoriul Elveției actuale, o parte sub controlul francilor, o altă parte sub protecția ostrogoților lui Teoderic. La sfârșitul perioadei carolingiene și-au constituit un ducat propriu. Bavarezii menționați pentru prima oară în 551 erau deja stabiliți la această dată pe teritoriul Bavariei de azi. Imigraseră aici între 488-539 ajutat și de Longobarzi, rămânând până la sfârșitul secolului VII sub protectoratul francilor, după care, în 788, carul cel mare i-a încorporat în regatul său. În secolele 6 VI și 7, în al treilea val de invazii, apar în Occident Longobarzii, cel mai devastator dintre popoarele germanice și avarii, popor turco-mongol, originar din stepele Mării Caspice, înrudit cu Hunii. Către mijlocul secolului 6 conduși de Hanul Baian, Avarii se unesc cu Longobarzii, după ce un timp rătăciseră pe teritoriul țării noastre și îi alungă pe gepizi din panonia, în paranteză 567, închid paranteza, distrugându-le regatul și rămânând stăpâni pe teritoriul actualei Ungarii. De aici pornesc expediții deja până în Italia și Turingia, iar în Est până sub zidurile Constantinopolului, în paranteză 610, închid paranteza. Statul Avar, bine organizat, avea o capitală nomadă, în paranteză ring, închid paranteza, o curte care trimitea și primea solii, bătea monedă proprie, exercita protectorat asupra populației slave, decade după înfrângerea suferită în 790 din partea lui Carol cel Mare. După ce sunt supuși de franci, unele grupuri s-au dispersat prin regiunile din jur, altele au emigrat în zona Caucazului pentru ca după 822 numele lor să dispară complet din documente. După hun și avari, în perioada cuprinsă între secolele 7 și 11, stepele eurasiatice au revărsat spre apus alte valuri de popoare nomade sau seminomade, turcomongole, bulgari, cazari, se scrie K -A, -Z a r Rui, unguri, pecenegi și cumani, în paranteză, iar în secolul 13, hoardele tătare, închid paranteza. În acest timp, din regiunile scandinave, invaziile și migrațiile vikingilor, normanzilor și varegilor parcurg lungi itinerarii. În paranteză, mic de mic punct supra, închid paranteza, în toate direcțiile, iar în zonele Mediteranei, bandele de pirați musulmani, sarazini, jefuiesc regiunile limitrofe. Bulgarii și cazarii nu s-au aventurat prea departe spre vest. Nici pecenegii și nici cumanii n-au trecut dincolo de Tisa. Triburile bulgarilor, popor înrodit cu hunii, s-au stabilit în regiunea de jos a fluviului Volga și a Donului. Spre sfârșitul secolului VII, o ramură s-a îndepărtat spre Balcani, supunând elemente slave de aici și fondând un stat. O altă ramură din zona superioară a Volgăi a trecut la islamism, în paranteză, în 922, închid paranteza, fondând un stat care a fost distrus de tătari în 1237. Kazarii au fondat în regiunea coprinsă între munții Caucaz, Don și Fluviul Ural, un stat care a durat trei secole în diferite rânduri, aliindu-se cu Bizanțul contra musulmanilor. Popor atras de viața sedentară și de comerț, în paranteză întemeind și mari centre comerciale, închid paranteza, având o bună organizare administrativă și militară, Kazarii au fost singurul popor din istorie care s-a convertit la iudaism. În paranteză, mai târziu, o mică parte a trecut la islamism, închid paranteza. Regatul Cazar, atacat puternic de pecenegi și de ruși, a fost distrus în 968 de țarul Sviatoslav al Kievului, iar ultimele sale rămășite de o expediție bizantină, în paranteză 1016 închid paranteza. Ungurii, care timp de șase decenii au înspăimântat Europa, își părăsiseră așezarea originară de pe malul stâng al Volgăi, de mijloc, vezi notă 1, au traversat Carpații și s-au stabilit în Pannonia. În 895, sub conducerea lui Arpad, se scrie A cu accent ascuțit, R, P, A cu accent ascuțit, D. De aici, ungurii au făcut în numai 60 de ani 33 de incursiuni. După ce expediția pornită contra Imperiului Bizantin Eșuase, în paranteză 894, închid paranteza, Ungurii au invadat regiunile din nordul Germaniei, în paranteză Bremen, închid paranteza, și centrul Franței, în paranteză Orleans, închid paranteza, precum și Italia din Lombardia până în Apulia, în paranteză Otranto, închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 1. Crescători de vite, înainte de a adopta calul, Ungurii au intrat aici în contact cu populații iraniene cu alani și cu triburi turce, ca cel al onogurilor, numele de la care derivă cel al Ungurilor, încheiat notă 1. Citesc notă 2. V. dumic punct, harta de mai sus, paranteză și Istoria Universală 3 Roman, sub r emic dmic punct, numare punct amare punct. Sidorova, București, 1960, închid paranteza, încheiat notă 2. Numai Bavaria fusese călcată și devastată de ei în 11 rânduri, iar Lombardia de 13 ori. Pericolului pe care îl reprezentau invaziile lor însoțite de distrugeri i se datorește în principal construirea sutelor de castele, cetăți și fortificații din sudul Germaniei și nordul Italiei în secolul X. Înfrângerea decisivă pe care au suferit-o în 955 la Lechfeld, se scrie lui ECHFLD, în paranteză lângă Augsburg, Închid paranteza, din partea împăratului Otto I, se scrie Otto, o a pus capăt incursiunilor lor devastatoare din Occident. În paranteză, incursiuni pe care le-au continuat însă în regiunea balcanică. Închid paranteza, și ea a determinat să se decidă pentru o viață sedentară, iar în ultimii ani ai secolului X să se creștineze, creându-și o capitală politică. În paranteză, Zeches Fehervar. Se scrie SZE cu accent ascuțit K, S, F, e, H, e cu accent ascuțit RVA cu accent ascuțit R, închid paranteza. Pentru Europa Centrală, stabilirea lor în Panonia a avut ca urmare separarea în viitor a slavilor din sud de slavii din nord. Ultimele valuri, în paranteză până la apariția hoardelor tătare, închid paranteza de nomazi, călăreți au fost cele ale altor două popoare turcice, pecenegii și cumanii. Primii sunt atestați, în paranteză, către anul 880, paranteza, în regiunea dintre Fuluvile, Volga și Ural. De aici încep să migreze spre est, în paranteză, în 889, chit paranteza, mai întâi în Ucraina, apoi pe teritoriul țării noastre, ajungând până în Panonia. Aliați, succesiv cu ungurii, cu bulgarii și cu rușii, pecenegii au constituit obiectivul manevrelor diplomației bizantine, rezistând însă încercărilor bizanțului de a-i creștina și sedentariza. Învinși de Alexios Comen, se scrie cu o m -N, în paranteză 1091, închid paranteza, și apoi încorporați ca mercenari în armata bizantină, către mijlocul secolului următor cenegii dispar din istorie. Cumanii, pe care rușii îi numeau polovții, se scrie p o l o v t -S i era un popor foarte amestecat. Veniți din Asia Centrală, pe la începutul secolului XI, s-au stabilit la est de Carpați, trăind răzleți. Din secolul 13, după ce invazia mongolă i-a dispersat și distrus, cumanii mai pot fi întâlniți ca aliați sau ca mercenari ai bulgarilor și ungurilor, iar ca slavi vânduți din Egipt până în Italia. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele, rolul lor istoric principal este de a fi blocat definitiv drumul spre sud al Rusiei Kieviene, dar ei au avut o oarecare importanță și ca intermediari comerciali între Europa și Asia. Limba cumana a fost limba de afaceri a ținuturilor pontice din secolul XIII și era pe punctul de a deveni în mâna misionarilor creștini o limbă scrisă. Închid ghilimele în paranteză punct Muset, închid paranteza încheiat notă 1. Prima mențiune precisă a slavilor datează de la începutul secolului VI, când Iordanes îi plasa între Nistru, Dunăre de Jos și Vistula. Se crede însă că în urmă cu patru secole așezările lor erau situate mai spre nord, în bazinul superior al Niprului, când sub numele presupus de Anti întreținuseră contacte strânse cu populațiile iranice ale stepei. Din această regiune de origine expansiunea slavilor începuse în trei direcții: spre nord-est, spre câmpia germano-polonă din vest și spre sud. În această ultimă direcție a ajuns și în zona Balcanilor și în Dobrogea, intră pentru prima oară în contact cu bizantinii.